17 a perc el tudják azt képzelni, hogy egy operát csak a kapellamodon adnak elő mindenféle zenekari kísérlet nélkül, és mindezt 300 tag. Hát ha nem, akkor pedig meghallgathatják ezt a valóságban, mert nem kell elképzelni, hiszen a a tíz éves évfordulóját azzal ünneplé, hogy Tóth párpád, aki egyébként a létrehozója és vezetője a kórusnak, egy operát ért ennek a tíz évnek a tiszteletére. Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek. A Csíkszerdahasz különben is egy teljesen egyedi kórus, azt kell, hogy mondjam, Egyrészt rengeteg kis testvére van, ugye egy a, a csíked, meg a csíkpéntek, hogyha jól tudom, tehát nem tudom, az összes csíkos kórusnak a nevét van, gyerekkórusotok, kamarakórusotok, és az az egész ez egy ilyen teljesen önszerveződő kórus. Mesélj egy kicsit erről. Nem a tíz évről, mert ugye annyi időnk nincs, de hogy az alakulásról, hogy hogy jött az ötlet, hogy ez létrehoz. Em, igen, igen, tíz évvel ezelőtt ö, ö, alakultunk ilyen harminc fő egy kórussal, természetesen, mert a kórusok <gül> úgy szoktak alakulni, és aztán most tényleg most három nagy kórusunk van, a hétfő, a csík, hétfő, a csík és a csík, csütörtök. van -e két gyerekkarunk, egy csík gyerekkar, meg egy csík holnap levű. tehát ahol a kiskamaszok vannak, ö, akik általában a tagok barátai vagy gyermekei, ö, és, ö, és van három kamarakórusunk, meg egy zenekarunk is, szóval így most már egy elég ilyen terjedelmes közeg, ez az opera egyébként, tehát az a az Koncert, illetve az ünnepi pro projekt az a három nagy kórusra, és a két gyerek arra íródott, tehát erre az öt kórusra. Hát azért 300 ember. Igen, igen, igen, igen. tehát ilyen száz körüliek, megközelítleg száz fős mindegyik kórus, és még a gyerekekkel együtt valóban háromszázan leszünk a színpadon. Pontosabban, hát ahogyan a csíkszerda szokta, igazából a színpadot nagyon ritkán használjuk, arra a Rema központban igazából néha közel megyünk a közönséghez, néha a közönség körül úgy úgyhogy így fújjuk betölteni a teret. Hogy jött az opera, mert oratóriumát már írtál, dalokat már írtál, a produkcióitok azok mindig fel, olyan feldolgozások, amiket azért a saját képetekre formáltok, tehát sosem olyan formában adtok elő készműveket sem, ahogy azok megszülettek. De hát egy kórusopera, nem is tudom, nem ismerem ezt a műfajt. Nem, nagyon jól teszem nem az a helyzet, hogy tényleg nincs ilyen, mert van egy csomó technikai probléma az opera, tehát egy csomó ellentmondás van, technikai ellentmondás van a kórusmű és az opera között. Például a hosszúsága, hogy ugye egy operát szeretünk ilyen flóba meghallgatni, nem szabad közben, hogy legyen hangadás vagy ne törhet, nem törhet meg a zenei folyamat. Ez pedig a, zenekarban, a zenekar szokta, vagy legalábbis egy kísérőhangszer szokta biztosítani, hogy hangban maradjon az együttes végig. Minekünk nekünk ezt az improvizatív vagy könnyebben, lazábban szerkesztett szakaszok oldják, oldják meg, illetve azért a mennyiség sem utolsó szempont, hogy egyszerűen sokkal biztonságosabb a hangzás, tényleg 40 percen keresztül folyamatosan énekelni, ezt egy 400 tagú vagy 300 tagú kórus könnyebben meg tudja oldani, mint egy hagyományos méretű együttes. Illetve valóban az a helyzet, hogy, hogy állt Talában a műveket valahogyan úgy az arconkra formáljuk, azonban mondjuk egy ekkor együttesre, három kórusra, sőt, hát igazából öt kórusra írott mű nincsen a zeneirodalomban. Tehát ez úgy éreztem, hogy ha valamikor, akkor most kell egy ilyen nagy művet írnom az, az, az különböző csíkszerbe a együtteseknek, amik persze nem azzal reményel írtam, hogy aztán majd sok kórus előadja, mert valószínűleg viszonylag ritkán lesznek ilyen körülmények máshol, főleg, hogy magyar nyelven írtam, mert ez is tökre fontos volt, meg az is, hogy viszonylag kevés szereplővel, és igazából a kórus a fő szereplő, ha szabad ezt mondanom, illetve a kórus minden szereplőnek a, a, a szerepébe is belepullik. Mm -hmm. Tehát ilyen módon egy eléggé speciális előadás várható a következő hétvégéken, és, és hát ez csak úgy lehetett megoldani, hogy a ki, ki tudjuk dom. Azt, a de igazán jó, hogy én írtam meg a művet, egyébként mindig akartam operát írni, de valahogy úgy soha nem jött el az idő, és most úgy élsz, hogy ez a tíz éves jubilóm egy jó ok erre. Molnár Illéssel közösen jegyzed ezt a darabot. Igen, igen, hát abban szerencsés helyzetben vagyok, hogy a csíkszedve egy eléggé ismert formáció, és a bűvkörünkben csomó költő van. És igazából én a nagyon szóval évekig vártam, hogy megszólítson egy történet. Én, engem nem érdekelnek a nagyon bonyolult történetek, tehát szeretem az ilyen archetipikus alakokat, az ilyen egyszerű, ilyen drámai konfliktusokat, amiket zenében meg lehet mutatni, tehát engem a belső élete... A Meg a meséket. A mesé abszolút persze, és ez és ez mind a kettő igazából. Üm, és akkor amikor, amikor az egyik barátom a figyelmembe ajánlotta ezt a sztorit, akkor rögtön tudtam, hogy ezt szeretném megpróbálni. Egy csomó elképesztően érdekes pillanat van ebben a műben, mint ahogy egy egy nőnek a fohásza, amire váratlanul a hold válaszol például. Hát ezt minden meg akarna nem egyszer zenszerző, hogy hogyan szólal meg a hold. Vagy vagy például az, hogy a gyermek a, a Bolyong a földön és a végén fel a. Kinyújtja a kezét a hold, és felsétál a holdba a gyermek. Például ezek olyan dolgok, amiket szerintem nem annyira színpaddal, mint hogy zeneileg nagyon izgalmas, meg kigondolni, hogy hogyan lehet ezt zenében tükrözni. Úgyhogy ezért beleszerettem a történetbe ebbe a hold gyermekébe, és akkor én lényegében írtam egy ilyen librettó vázlatot, tehát nem a szöveget írtam meg, hanem a mondjuk dramaturgiailag, hogy itt szeretnék egy belépőt, itt egy tétet szeretnék, itt szeretnék egy szerelmes duettet, szóval, hogy én elég, elég idegesítő lehettem szerintem, de az illéssel beszéltem, hogy lenne -e ilyenhez kedve, hogy, így, hogy ő, ő szinte minden koncerten ott van, jól ismeri a csíkszerdát, úgyhogy ilyen szempontból tökéletesen könnyű volt vele együtt dolgozni, és akkor ezt elfogadta, ezt a vázlatot, és akkor ezt írta meg, vagy ezt dolgozta ki igazából az ő szövegével, tehát ez is a operának íródott ez a, ez a történet, az illésnek a szövege. Rengeteg népzenét használsz a, a dalaidban, meg az oratóriumban. Nagyon szereted a népzenét felhasználni a különféle koncertjeiden is. Itt is használsz népzenei elemeket? Ez tényleg így van. Ez nagyon jó megfigyelés, és igazából most ezt teljesen újra kell gondolhatni, hogy van ebben a népzene. Hát ö, ö, közvetetten csak. Tehát, hogy nincsen semmifajta zenei idézle, idézet. Hm. Van egyetlen egy ö, Hát nem ária, mert az nem zárt szám, de hogy egy ilyen a férfinek egy, egy olyan kétszer is megjelenő, ilyen kételkedő ö, ö, é, éneke mondjuk, vagy dala mondjuk, ami, aminek a modellje, tehát a, a dalla modelljét azt egy népdal, inspiráltam, ezt kicsit most úrán mondom, tudom, de hogy... <gül> hogy... Majd megemésztjük, visszahallgatjuk egy pár a mondatot. <gül> van, van egy ilyen nagyon szép népdal, hogy Bánat, bánat, hol születél talán a felleg és így tovább, és akkor van egy ilyen, hogy ringotnám nevelném, de kivertőle a verejtik. Tehát egy picit mm -hmm. így tehát a dolom fordulatok, én ezt szeret hogy nem, nem a népdalt idézem egyáltalán, általában a kismerés a nem veszi észre, de hogy a fordulatai, vagy a, a, a harmóniai történései, belső ö, történései, azok hasonlítanak. Szóval van ilyen, ilyen inspiráció, de elsősorban talán abban nagyon követhető nyomon, hogy én eléggé idegennek tartom az idegennek tartom az operaének lésnek a hagyományát. Úgy értem, hogy azt, amit, a, amit tükröz a, a romantik késő romantikus hangképzés például, vagy, vagy a belkántó hangképzés, én, engem az nem nagyon szórakoztat. Tehát én általában kerülöm a hagyományos ilyen operaénekes szólistákat. Mm -hmm. És a jelenlegi um, négy szólista férfi, nő, hold és gyermek, tehát ilyen ilyen archetípusok mindegyike közelebb áll, azt hiszem, a, a népzenei hangképzéshez, vagy ehhez a magyar egyenesebb, ö, egyenesebben éneklő, mások azt mondanák esetleg, hogy amatőr, de szerintem ez nem az amatőrségtől vagy a profitól, de nem a klasszikus hangképzés ideált fogják hallani a közönség, fogja hallani a közönség a szólisták részéről, hanem egyfajta ilyen a népzenésebb, ha lesz mondanom, vagy népi énekesesebb stílusban énekelnek a szólisták. Nekem az egyszerűség jut eszekbe rólatok, illetve arról is, amit most mondasz meg erről az éneklési stílusról, hogy van egy ilyen nagyon letisztult, egyszerű, tehát hogy vissza a hagyományokhoz, az ősi formákhoz, nem ez a túl történet, és a történeteiketek is olyanok, tehát hogy amikor ugye a fából faragottat láttam az unokáimmal, akkor... Ugyanolyan módon tudták élvezni ők is, mert ott volt a mese, ott voltak azok a dallamok, amik a fülükbe másztak, ott volt egy közösség, beleélték magukat, mert ugye akkor sem egy színpadi előadást láttunk. Tehát, hogy minden olyan nagyon tiszta és egyszerű, és valahogy ezt a népmesei hagyományt követi. Köszönöm. Egyetértek. De hogy igen, igen, tehát én nekem a művészet egyébként, ez, ezzel tök sokszor konfliktusba kerülök egyébként kollégáimmal vagy művészek, hogy számomra a művészet csak akkor élvezhető, hogyha valamennyi természetesnek hat. Tehát nekem én, én mindig tá, eltávolodom a nagyon mesterkélt dolgoktól, pedig tudom, hogy van a művészetnek egy ilyen money-oldala, és hogy fontos, hogy a hagyományokat hogy hogyan követjük, hogy hogyan szokták ezeket csinálni. Engem mindig jobban érdekel, kicsit Mészetesen, például nem lesznek kosztümök, vagy ilyesmi, hanem ilyen fekete, ilyen monokróm lesz az egész rendezés feketében és fehérben leszünk, illetve valóban a viszonylag eszköztelen az egész, tehát inkább egy picit a mozgásszínházhoz áll közel a rendezés, illetve a, illetve hát azt sem tudom egyébként letagadni, hogy valójában minden csíkszed a produkció nem csak a történetről szól, vagy nem csak a zeneműről, amit előadunk, hanem saját magunkról is. Tehát azt hiszem, hogy az operának többek között ennek az előadásnak az is lesz az állítmánya, hogy milyen az, amikor 300 ember szabad idejében kettelésből a munka után, az iskola után Énekel és közösen alkot valamit. Tehát, hogy mindig szerintem nagyon érdekes, és a közönség is mindig úgy nézi az előadásunkat, hogy nem csak az előadást nézi, hanem az előadás mögött lévő százakat is. Hát eleve a kórus művészet, meg eleve a kórusban való éneklés, az egy teljesen speciális műfaja az éneklés, meg, mert ott nagyon oda kell figyelned a másikra. Tehát ott nem te vagy a főszereplő, hanem a közös hangzás a főszereplő. Ami Hát nem tudom, szóval azért ebben az elég egocentrikus világban az, hogy a kórusban való éneklést ennyire divatosá lehetett tenni, azt gondolom, hogy az fantasztikus. I igen, én mindig azt képzelem, hogy igazából mindig, az, hogy az emberben benne van, az a vágy, hogy egy legyen a sok közül. Most ezt a legjobb értelemben mondom, tehát nem az, hogy szürke legyen, vagy nem az, hogy unalmas, és az, hogy amikor elvegyünk abban, hogy már nem érdekel, hogy nekem mondjuk mi magas és mi mély, de hogy együtt egy szólammal meg tudjuk szólaltatni, vagy tudjuk megszólaltani, tehát az a cél, nem az, hogy én jól ér, én csak én jól érezzem magam. Ez szerintem mindenki benne van. Tehát a kisgyerekektől elkezdve az osztályokban, ahol tanítok, hogy a közösségekben mindig látom, hogy van az a pont, amikor az ember így átpöccen, hogy igazából mindenki mindenkiben van egy olyan én, amelyik igazából ő akkor érzi jól magát, ha mindenki jól érzi magát. Akkor, akkor, akkor működik igazán, amikor már az ő saját szempontjai, hát eltörpülnek. Most például táborba megyünk, nyilvánvalóan ivar emberek nem szoktak táborozni, ezt mindenki tudja, de itt, itt most 300 felnőtt együtt fog dolgozni, és lemondunk arra, hogy lehet, hogy a mellettem levő horkolni fog, meg ilyesmi, de hogy tudjuk, hogy ez hogyan nem működik, és egy picit, ha szabad lesz, a azt mondom, így feloldódunk benne és a közösségben, és szerintem a kórus éneklés az, vagy nekem mindig ez a fló volt, mindig ez az érzés volt, hogy van egy pont a próbán, amikor már elfelejtem, hogy nekem milyen, milyen egyéni, igen, érdekeim, egyéni kívánalmaim vannak, de együtt valahogyan meg tudunk élni, és tudunk valamilyen különleges dolgot hozni, amiben mindannyian ugyanolyan jól érezzük magunkat. Most akkor három napig, vagy két és fél napig ebben az operában fogtok élni. Igen, és utána még van egy főpróba hetünk, ami a keddi, csütötök és pénteki próbákat jelenti, úgyhogy szinte végül is ez a pár hét, amíg most vannak az előadások jövő hétvégén és az utáni hétvégén, lényegében ezek az opera jegyében fognak eltelni. Hol lesz az opera? Mert ugye azért 300 énekesnek valahol el kell félni a közönségnek, nem élkülönben. <gül> igen, igen, igen. A Remaközpontban központban fogjuk előadni, ami a film Juti sírkert mellett van. Ön, ez egy a, a, sokan a fekete lyukként ismerik. Annak a főső rész egy nagyon tágas, hát ilyen csarnokszerű hely. Természetesen itt sem férünk fel a színpadra, de a színpad tényleg csak egy-egy pillanatban fog fontos szerepet játszani nagy mint a közönség körül, a közönség közül fogunk énekelni, tehát egy ilyen mozgalmas előadást tervezünk, illetve hát ahogy, ahogy az elején elhangzott, hogy teljesen önálló szervezet vagyunk, én büszke vagyok arra, hogy nem kapunk semmilyen támogatást sehonnan, ezért teljesen magunk urai vagyunk, ez a jó oldala, arra az oldala hmm. pedig az, hogy minden előadásunknak egyszerűen ki kell termelnie a költségeit, és hát a belvárosban lehetetlen már nagyobb tereket bérelni. Most nem is professzionális koncerttermekről beszélek, hanem egyáltalán mondjuk egy múzeum aulája, ami egyébként nem arra épült feltéte, le, hogy koncerten, mm -hmm. de hogy régebben sokszor, sokszor uh, tudtunk ott is énekelni, uh, jutányos áron uh, megkaphattuk ezeket a helyeket, most már sajnos csak piaci alapon tudunk bárhol is bérelni helyet, ami borzasztó nehéz, úgyhogy ezért is van, hogy kicsit kiebb, kiebb szorulunk néha belvárosból, uh, de szerencsére egyre nem akarom elkiabálni, a közönségünk úgy tűnik, hogy így, tehát van az a párezres közönségünk, amelyik kb. bárhova um, eljön egy csíkszerd a koncertre, de természetesen mindig várjuk az új hallgatókat, és akik elő, először fognak csak belehallgatni ebbe az úgynevezett a kapella, tehát hangszerkísérznék énekes világba. Improvizációs kórusnak nevezitek magatokat, ez pontosan mit jelent? Mm, gyakran dolgozunk olyan zenei anyagokkal, amik nincsen előre pontról pontra, vagy egészen pontosan hangról hangra megírva. Ezek igazából az improvizáció, az egy a kórus improvizáció az egy technika, amely Dalokat, esetleg egyszerűbb kórusműveket vesz alapul, de utána az énekesek egyéni döntései alapján tud alakulni, formálódni a zenei hangzás. Ilyen elemeket az operában is többet alkalmazok, ezzel lehet egyébként kicsit kevésbé fárasztó, kicsit kevésbé, hogy mondjam, feszített a tempója a darabnak, hogy van egy-egy egy-egy dallam, van egy, egy, egy szakasz, ahol szabadon engedem az énekeseket, és olyan hangokat, olyan tempóban énekelhetnek egy dallamot, ahogyan ők szeretnék, és ezzel igazából egy ilyen eléggé kellemes lüktetést tudok adni az Akapella Operának, hogy vannak ilyen nagyon feszes részek, nem feltétlenül gyorsak, tehát lehet, hogy egy lassú is feszes uh -huh. rész, tehát hogy pontosan megít részek, és vázlatosabban megírt mondjuk egy dallam, egy dallamot, dallamnak egy-egy részét ismételgetve ö, éneklik a, az énekesek, tehát egy-egy szabadabban szerkesztett rész váltogatja majd egymást, és ezzel adunk egy speciális ö, ö, keretet, illetve speciális, hogy mondjam, lüktetés az előadásnak, amint mondjuk egy hagyományos, tehát egy olyan operában, ahol szólisták, kórus és zenekar ö, együtt van, ezeknek a váltakozása tud adni. Számunkra mindig is az énekhangunk lesz az egyetlen hangszer, ami szerintem végtlenül szórakoztat, és sokszínű, de hogy ezzel tudjuk a közönségnek, és nekünk is könnyebbé tenni az egész 40 perces előadást. Mert hogy ugye egy nap alatt két előadásotok is lesz. Így van, így van. Hát ha már ennyi embert összecsönítünk előadói szempontból, ezért általában duplázni szoktuk az előadásainkat, így van. Úgyhogy összesen nyolc előadása a négy hétvégi naponak. A következő és az azután következő hétvégén. Tehát aki szeretne egy a kapella operát megnézni, ahol gyermekei Molnárilés és Tóth Árpád operáját, az a következő hétvégén április, atyám mindjárt meg is nézem pontosan a dátumokat, mert azt, azt tudom, hogy a hétfő április elsője, de hogy ezek most így. Hiszem, április hatodika az első, így van 6-7, és aztán 13-14-én teheti ezt meg. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok, meg jó táborozást akkor ezek szerintnek, te kevés horkolással. Igen, nagyon szépen köszönöm, és szeretettel várunk mindenkit. Kíváncsian várjuk.